En aquest programa estem bojos pels llibres, literalment. Benvinguts i ben tornas alNió pots que al del món. literalment el viu vull donar la benvinguda a tots tipus de partidas al nostre festival d'amor, a la literatura, a tot el món de la cultura i desfixeu-vos que aquests festivals i la cultura sigui el millor radiofòricament que podeu escoltar radiofòricament literalment. Espero que us agradi. Gràcies!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 Parlem de relats. Molt bon dia, lectors del món. Benvinguts al nou programa de Parlem de Relats. Uh, és bé, sóc l'Albert Tió, el vostre locutor, i estic molt content de poder tornar a donar la benvinguda a la nostra col·laboradora habitual, la Xènia.. Uh, espera, espera, Albert. Jo crec que ens has d'explicar alguna cosa, No? Vull dir, vas a escriure un llibre, em sembla, no? Sí, sí, uh, és veritat, és veritat, ho confesso. Uh, fa uns dies, sí, sí, vaig poder publicar uh, Qui va trencar la lluna, que és el meu primer llibre i vaig estar molt content de fer tant en Jordi, que és el director d'aquest programa, com la Misha van poder venir a la presentació que es va fer a, a la Biblioteca Mercè Rodorena i ara d'aquí uns dies, el 27 d'abril, també es farà la presentació a Girona i a veure si tothom qui vulgui està convidat a venir. I bé, tu ja ho sabies, eh, per això. Sí, sí. Um, bé, bueno, doncs, si et sembla bé, avui et faré jo l'entrevista. Ah, molt bé, et depoderes del programa i em fas tu l'entrevista, molt bé. Um, bé, bueno, doncs, m'agradaria que m'expliquessis doncs, com va començar tot aquest, de, tot el tema aquest de, de qui va trencar la lluna, d'on va sortir doncs, la idea, o com, va com vas començar a escriure el llibre... Bé, evidentment, i per si no s'havia notat prou, eh, en els relats. I està molt bé a llegir-los i ho gaudeixo molt, però a veritat a vegades també tenia eh, ganes de poder posar-hi el meu toc i de poder-ne provar de com era escriure en jo mateix, i doncs, a partir d'aquest moment eh, vaig començar a escriure i al principi només eren per mi, però després publicant-los a alguns mitjans de comunicació, bueno, a la revista Núvol, m'ha ajudat bastant, i a poc a poc doncs, vaig anar-ne escrivint, fins que en vaig tenir prou com per poder-ne fer un, un llibre, no? Llavors, Qui va trencar la lluna és cert que és un llibre de relats, però combina també uh, una part una mica més, que és un tret de novel·la, que és que el protagonista de la majoria de relats uh, és el mateix. Llavors això fa que puguis seguir, en certa manera, l'evolució de, del protagonista en les quatre fases del llibre. Clar, llavors no és un llibre de relats com mysticionaris, és dir, sinó que sí que hi ha com una mena de... A veure, jo, jo defenso... Sí, exacte, vale, és molt bona pregunta. Jo defenso que és perfectament un, un llibre relats, en tant que podíem agafar qualsevol cap relat del llibre, encara que comencéssim per l'última part, i el podríem entendre i segurament té un missatge per si mateix. El que passa és que és veritat que potser, per gaudir-lo millor, eh, pot ser una bona idea començar des del principi del llibre, i llavors... Uh, probablement tindràs més empatia amb el personatge perquè l'hauràs conegut i aquesta és potser la gran mancança del relat és que al ser uh, històries molt més comprimides uh, no pots compartir un espai temporal tan llarg com en el cas de, de les novel·les, no? Llavors he intentat uh, apostar per un llibre relats perquè jo sempre crec i he defensat molt que el relat s'adequen molt bé a l'estil de vida contemporani perquè és un moment en el qual doncs, en el dia a dia tenim... a vegades trobem poc temps o trobem masses excuses per dedicar un moment a llegir i llavors els relats ens permeten això, en el moment que fas un cafè o que fas un viatge de metro pots trobar l'espai adequat per poder um, llegir-ne algun. Clar, és també, més, també és la manera no, de, de gent que això que potser no llegeix tant, doncs també es pugui interessar, no? Està bé. Jo espero, ara els amics que no llegeixen ja, tenen la, ja no tenen l'excusa de... exacta, sí, perquè són relats curtets i, però alhora, també penso que la gent que li les novel·les també s'hi pot sentir còmoda en tant que pot seguir una mica la, una història en si. I tu quan, quan vas començar a escriure, clar, aquest relat, ja tenies aquesta idea d'aquest personatge mm. o el vas anar creant a mesura que vas anar escrivint? Al principi, no. Al principi, ben bé, era escri escrivia relats sols, llavors sí que em vaig donar un moment que la majoria dels de, relats, eh, el protagonista tenia uns trets molt similars amb els altres. Llavors, en aquell moment em vaig donar que havia nascut en Duke, que és el protagonista de qui va trencar la lluna, i la història que comparteix, o que la, la gran qüestió d'aquest personatge, és un personatge que, arreu d'una pèrdua, descobreix que la seva vida ha, ha perdut l'amor. Llavors, ha d'afrontar, ha d'intentar, trobar la felicitat prescindint de l'amor. Llavors, això es va veient en les quatre etapes del llibre, que, les tapes en els quals passa en Duc, que va afrontant doncs, aquesta realitat que ell no li agrada, de... intentant diverses maneres d'en de... sortir-se'n, i també són estan agrupats els relats que comparteixen aquesta mateixa temàtica. Bé. Molt bé, espero que t'hagi agradat i ja em diràs que te l'hagi llegit què em, em penses. I tant, ja... Si no, algun dia ja en llegirem algun fragment. Ah, també, també ho podríem fer, també ho podríem fer. De moment no, perquè si no, no fem spoiler, que tothom vingui això, a això, al centre cívic a Barri Vell al Mercadal el 27 d'abril a les 7 de la tarda, que estarem allà fent la presentació, i així també ens podem conèixer en persona amb els nostres bollets, que està, estaré molt content si poden venir. I, I res, i després ja en tot cas ja podem fer anàlisis i parlarem de més relats. Doncs moltes gràcies, Albert, per aquestes respostes. A tu per portar el programa, avui. I ens retrobarem el més que ve amb un nou programa de Parlem de Relats. A, a de veure! Escriure un llibre no és fàcil. I felicitar l'Albert i jo, que em va apuntar a mi a anar a, a la presentació. Gràcies! El, el ratolí i el lleó Un dia dos ratolins estaven jugant alegrement Allà mateix a l'ombra d'un arbre hi havia un lleó intentant fer la migdiada Però els ratolins eren tan escandalosos que no s'aconseguia dormir en un dels seus jocs. Els ratolins van passar per damunt del lleó. El lleó, enfadat, ja pel fet de no poder dormir, es va encara més per aquella manca de respecte que li mostraven els ratolins. I aixecant-se de sobte, va aconseguir encerclar-ne un mentre l'altre fugia ple de por. El lleó va agafar el ratolí que havia atrapat i, per sorpresa seva, el ratolí li va parlar Lleu si em perdones la vida et serviré sempre que necessitis la meva ajuda el Lleu primer es va quedar perplex, però ràpidament va esclatar a riure tu un petit i minúscul ratolí oferint-me ajuda a mi el rei de la selva <laughs> au, vés, vés i de tanta gràcia que li va fer el va deixar anar Quan ja havia passat força temps el mateix lleó anava despistat per la selva quan va caure en un parany posat per un caçador Va quedar penjat d'un arbre en una xarxa i per molt que ho intentava no podia escapar i cada vegada rugia més fort i més ràbia tant que tota la selva tremolava el ratolí va sentir els rugits i ràpidament va acudir on era el lleó per a complir la seva promesa. El rei de la selva seguia desconfiant d'un petit ratolí. Què em fas aquí, home? Però el ratolí ràpidament es va enfilar fins on era el lleó i va començar a arrossegar la xarxa. I va arrossegar i rosegar fins que la xarxa es va trencar i va alliberar el lleó. I el lleó va donar les gràcies al ratolí que més estava molt satisfet per haver-li estat útil i haver pogut ajudar el lleó malgrat la poca confiança que tenia en ell, el rei de la selva. A partir d'aquí, els dos van començar una gran amistat i es passejaven cada dia per la selva admirant aquella bellesa eterna d'aquell paratge natural. Fi. A l'altre dia hi ha... Ja, ja, ja... Ni tant ni tant que podem llegir de de la toile de i d'engajau que no nos podríem acabar mal. Cres ja, Albert, deixa. Segim amb el reportatge d'Ana Mixa. Hola, hola! Aquí la Misha amb el reportatge, que avui gira al voltant d'un festival literari que s'ha anat consolidant i que ara ja no pot faltar en cap agenda cultural. Em refereixo al festival MOT, que enguany tindrà lloc del 17 al 26 de març entre Girona i Olot. He pogut parlar amb quatre membres de l'organització per conèixer tots els detalls i començarem per una de les seves directores, la Judit Badia. Qui ens en aquesta edició del MOT? La vuitena edició del Festival MOT estarà dedicada a la ruralitat. Podrem escoltar converses sobre diferents ruralitats. Tindrà lloc del 17 al 26 de març, començarà a Olot i acabarà a Girona. I quins autors podrem conèixer al Festival, Judit? Aquest any podem comptar amb autors de gran renom, com per exemple a nivell internacional el xinès Jan Lianke, autor del Somni del poble d'Inn, que s'ha traduït recentment al català, o l'Argentina Selva Almada, o per exemple l'italià Paolo Cognetti, autor de Les vuit muntanyes, o el recent La felicitat del llop. A nivell nacional podrem comptar també, per exemple, amb grans noms com Joan Bello, Olga Novo o Joan Francesc Mira. I a nivell de Catalunya podrem comptar amb noms tan coneguts com són l'Anna Vallbona, en Miquel Martín, l'Eva Baltasar, la Carlota Gurt o la Núria Benditxo, entre molts d'altres. El MUT d'aquest any està comissariat per dos activistes culturals i expertes en literatura, Roser Bernet i Maria Boigues és a dir, ells s'han encarregat de dissenyar i pensar les converses del programa al voltant de la temàtica del festival, la complexitat i diversitat del món rural. Roser, quin és l'objectiu d'aquesta edició? El que se'ns demana de fer i el que ens proposem de fer és mirar de quina manera actualment la literatura ens parla d'aquest món rural que cada vegada sembla que allunyam més de la quotidiana de la immensa majoria de les persones. Perquè cada vegada més les persones viuen en entorns, entorns urbans i cada vegada més també les fronteres entre el que em podríem dir món rural i el que em podríem dir el món urbà, no només físicament, sinó mentalment s'esborren. El nostre objectiu era transmetre aquesta complexitat i fer una mostra de literatura que es fa a casa nostra i fora de casa nostra amb visions diverses per poder creuar mirades i que això també reflecteixi els conflictes que existeixen en el món rural en ell mateix i en el món rural en un context com l'actual. Com ja hem dit, el MOT 2022 tindrà lloc del 17 al 26 de març, però el festival va molt més enllà, oi? Ens ho confirma la Glòria Granell, codirectora del MOT. El Festival MOT de Girona i Olot de Literatura s'extén més enllà dels dies del festival perquè de fet el que volem és arribar a tanta gent com puguem i fer-los venir ganes de llegir. Per això tenim diverses iniciatives. Una és el més MESMOT. El MESMOT és un programa d'activitats de moltes entitats diverses, públiques i privades, de Girona, d'Olot i d'arreu de Catalunya, que s'assumen al MOT amb la seva mirada particular sobre el tema de cada any, en aquest cas la ruralitat. Trobareu, per tant, moltes activitats que estan detallades al web, i que ens ajudaran a pensar la ruralitat des d'alguna altra mirada que no té per què ser la literària i, per tant, sumem perspectives al festival. I, d'altra banda, també eh, recomanar-vos els pròlegs del MOT. Són dues sessions, una a Girona, l'altra a Olot, en què expliquem detalladament el programa al nostre públic més fidel, a totes les persones més interessades i, a més a més, fem unes primeres converses que remunten als inicis de la literatura i la ruralitat, que és la literatura oral. En els dos pròlegs, 10 i 11 de març, parlarem d'oralitat, d'aquella literatura eh, de la veu, que no s'escriu, o no sempre s'escriu, però que s'ha transmès de generació en generació. Així doncs, eh, Endavant, us esperem a tots el pròleg, us esperem a tots a les activitats més mot i a tot allò que té veure amb el festival. Per últim, però no menys important, ens falta mencionar el MOT INS, la iniciativa del festival per acostar-se als joves. Ens en parla la seva coordinadora, Agatha Los Santos. El MOTIN són unes jornades de creació i literatura que es deriven del Festival MOT i que tenen lloc a Girona i a Olot durant el mes de març. La idea és que aquests joves puguin experimentar en primera persona el que és la creació i la literatura que siguin ells els protagonistes i a més a més a través de la socialització és a dir, es troben fins a 300 joves de, de Girona i de, i de la Garrotxa gràcies també a la col·laboració amb els instituts i amb el servei educatiu de, de Garrotxa i Gironès i poden um, triar diversos tallers assistir a xerrades amb la idea que amplien la seva visió de la literatura tinc una experiència positiva relacionada a les lletres amb la, amb la imatge i això acabi resultant en un futur públic del, del Festival MOT i, sobretot, amb joves amb una visió crítica i àmplia del que és la literatura. Moltes gràcies a les quatre i molta sort amb el MOT! Fins aquí el reportatge, però si voleu saber-ne més, visiteu el web festivalmot.cat. Fins a la propera! Adéu! Festival literari, aneu a les biblioteques, aneu a tot arreu, que sempre hi ha un festival i podreu gaudir de la seva literatura i de la seva cultura. Gràcies, Misa! Prepareu la maleta, perquè a continuació viatgem a la Catalunya japonesa d'Al Juan. Molt bones, eh, sóc el Joan i ja hi tornem a ser aquí, novament, a la Catalunya japonesa. Doncs eh, fa res, vam fer uns dies, va ser el 8 de març, el Dia de la Dona. I aprofitant aquesta festivitat, us vinc a parlar precisament de les dones, concretament de la figura de la dona a la literatura japonesa. Doncs en remuntem primerament a l'era Heian, que va implicar diversos canvis a la societat japonesa. Sobretot a nivell cultural, el xinès era l'idioma per als textos oficials i com que les dones no podien aprendre'l, doncs van idear el seu propi silabari per poder expressar-se de forma escrita, al que coneixem a dia avui com el Hiragana. Als primers anys del segle nou, van aparèixer dos de les obres més importants de la literatura nipona, la novena de Genji, de Murasaki Shikibu, i El libro de la de Sei Shonagon. Aquestes obres podem veure reflexades la seva societat a l'època, encara que les obres són molt diferents entre si, les dues van marcar uns temes que avui en dia doncs, continuen sent importants, la mort, la vida efímera, la bellesa i el retorn a la naturalesa. Shikibu va fundar el Monogatari o Història Narrada. La literatura doncs, tenia un origen oral i Shikibu va plasmar aquesta oralitat en el tipus de, de lírica del llibre, creant així la primera novel·la de la literatura universal. Si parlem de literatura moderna, a partir de l'Era Meiji, a finals del segle XIX ens estaríem referint, doncs Ichigo Higuchi va destacar en aquest període. Va ser la primera escritora de l'època moderna i una de les més importants a la cultura japonesa. La seva obra transita entre la cultura, la tradició frente, llavors frente a la modernitat i la figura de la dona a la societat japonesa va morir als 24 anys, molt jove, i però va escriure això sí un gran número de relats i novel·les curtes. La temàtica principal tractava la situació de la dona i la marginació que vivien moltes als barris de prostitució o inclús a les seves pròpies cases. Cerezos en l'Oscuritat conté eh, diversos dels relats més emblemàtics d'aquesta autora i altres autores destacades d'aquest període van ser Fumiko Enchi o Fumiko Hayashi. A Japó, al fi de la segona guerra mundial, s'instal·la en un ambient de derrota al país, i en aquest període periode doncs, comença un baby boom a nivell mundial, del que sorgiran algunes de les autores més importants de que avui en dia coneixem com Ihas de Hiroshima. La dona comença a tenir un paper més destacat al seu entorn impulsat per les reformes que venen dels Estats Units, EUA, l'escolarització i, i el capitalisme, per exemple. A partir dels anys 60 es parla de la literatura de l'individualisme. Els temes canvien a partir de llavors. La figura femenina està molt bé caracteritzada i les històries mostren personatges quotidians. Exemples eh, per exemple, la novel·la negra de Nasuko Kirino, fun i tot el realisme màgic de Katsumi Yomoto i Banana Yoshimoto. Són novel·les que traten l'amor, la sexualitat i la maternitat i la maduresa. Actualment, doncs cada vegades són més eh, les autores japoneses que podem trobar gràcies al treball de les editorials podem trobar eh, pràcticament qualsevol obra de qualsevol autora i de qualsevol gènere, afortunadament. Doncs això seria una miqueta al repàs a la història de, de la dona, la literatura japonesa i espero doncs eh, haver fet així quatre pincel·lades que us hagi agradat molt, la veritat, i, i res. Eh, el proper programa doncs tractarem un altre tema, espero que us hagi agradat, comenteu-nos a les xarxes, que us ha semblat, i res, em despedeixo. Fins a la propera. Adeu! Per tots els déus i deeses! A continuació, la Julia ens porta a la seva secció Mitologia en femení. Benvinguts i benvingudes a un nou episodi de Mitologia en Femení, un programa amb perspectiva de gènere on parlem de mites greco-llatins protagonitzats per dones. Aquest mes us porto una recomanació literària. Com ja sabeu, estic molt a favor de la reescriptura i reinterpretació de la mitologia a partir de l'actualitat. Aquest programa mateix pretén divulgar una visió diferent dels mites, donar-li una volta a la història per veure què ens pot oferir de nou. Un llibre que segueix aquest estil estirse de Medellín Miller, que ja us vaig recomanar fa uns mesos i en aquesta ocasió vull parlar d'Ariadna, de Jennifer Saint. Us són el monstre minotaura? Heu escoltat a parlar del seu laberint o de com teseu un heroi va matar el monstre i va salvar la princesa? És possible que sapigueu la història, o és possible que no, però tingueu una cosa ben clara. Les històries no són sempre com les expliquen. En aquesta nova versió del Mita que fa Jennifer Saint, Ariadna es converteix en l'heroïna de la seva pròpia història i ens relata què va succeir en realitat amb el minotaure, amb Taseu i amb tota la colla de déus que com sempre estan en el joc i moments més inoportuns. Quina millor manera de conèixer un Mita que a través d'una novel·la? I amb aquesta petita recomanació comió de vosaltres, que gaudiu de la lectura, i nosaltres ens veiem el mes vinent. Fins aviat! Acomendem el programa diem-vos que aneu tots els festivals que pugueu de literatura i del llibre i de la cultura i agrair als nostres col·laboradors per fer temps a las 3 secciones ¡Muchas gracias!